Hjärtligt välkomna till episod nummer 18 av Agendasättarna som presenteras i samarbete med Sportexpressen.se Jag heter Anders Sedhamre och har alltså redan gjort 17 avsnitt av denna podcast som fokuserar på långa intervjuer med idrottspersonligheter eller folk inom sportmedia som jag tycker är intressanta. Ambitionen är att träffa folk som sätter agendan i Sportsverige. ...därav namnet på publikationen. I och med detta artonde avsnitt ligger podden nu mer alltså på sportexpressen.se plattform. Det känns kanonroligt tycker jag. Hoppas att publiken blir större i och med denna ökade exponering. Jag vill uppmana alla förresten som har hittat hit, kanske för första gången, att gå till hemsidan www.agendasattana.wordpress.com För alla föregående avsnitt kanske finns intressanta intervjuer för er där. Jag ber också alla som lyssnar att kontakta mig med förslag på förbättringar samt allmän feedback, kanske även önskemål på gäster. Det där gör man lättast på agendasattarna 1gmail.com eller söker upp mig på Twitter där jag heter Anders Sedhammer i ett ord. Sedhamr stavas med C. Stort tack till Jon Witt, Aron Walgren, Samuel Gonzales och Torbjörn Weinersjö som har hjälpt mig med. Allt ifrån tekniken till grafisk profil och musiken i den här podden. Nu till veckans gäst. Det är IFK Göteborgs tränare Mikael Stare som jag träffade tidigare i vintras. Vi snackade om Stares situation i Blåvitt. Hur hans samarbete med Håkan Mild egentligen fungerar. Och att han vill ha hem både Markus Berg och Gustav Svensson till klubben. Stare reflekterar även över sitt Greklandsäventyr året, och att det tränaruppdraget har gett honom blodad hand att i framtiden återverka ute i Europa. Han erkänner också att han en vacker dag mycket gärna tar över som förbundskapten i Sverige. Men vi får också lyssna till en personligare sida av Micke Stare där han beskriver hur svårt det är att kombinera familjeliv med tränaryrket och sin konstanta kamp att hålla kroppen i fysisk åtskick. Jag vill avsluta denna ingress med ett kittlande citat så typiskt för huvudpersonen. Att säga att elitfotboll är kul, ja det är lugn. Så, nu dags för dryga 45 minuter, Mikael Stare. Mycket nöje! Mikael Stare, välkommen till podden. Stort tack. Du, alla, alla gäster brukar få presentera sig själva först och främst. Det kan väl du också göra. Vad är, det, vad är det du gör rent yrkesmässigt? Jag heter Mikael Lennart Tage Stare och är 37 år. Född i Stockholm och är fotbollstränare i, i Fjöteborg. Vad är det för typ av avtal du har med dem? Är det en tillsvidareanställning eller en kontraktsituation? De flesta fotbollstränare har ju en kontraktsituation. Så det finns några tränare som har någon form av tillsvidarens Men jag har en kontraktsituation som sträcker sig över det här och nästa år också. Du är en utpräglad, får man väl säga, stockholmare. Hur trivs du i Göteborg? Göteborg är en, tycker jag, en väldigt trevlig stad- det är en storstad men det är en mindre storstad och det är en behaglig stad och det är en, jag verkar igen på en väldigt bra arbetsplats och en fantastiskt fin förening i Göteborg. Men trots allt hela min vardag präglas jag av fotbollsträning och, och mitt arbete men Göteborg tycker jag är en, en, en trevlig stad och verka i. Hur många timmar i veckan lägger du på fotboll tror du? Jag räknar ju aldrig. Eh, det är så. Eh, I fotbollstränaravtal så står det aldrig hur många timmar man ska jobba utan det står att man ska ef antal timmar. Eh, alltså så många timmar som, som jobbet kräver Och om man tittar på själva liksom på, på, på antal timmar på träningsplanen eh, så det är det klart, där kan man räkna. Som man tränar en ett till två pass om dagen och kanske Max har en ledig dag i veckan så det är typ från, från träning. Men timmarna framförallt är ju att det finns alltid med Framförallt om man är ansvarig tränare så, så det är det alltid någonting från en planering till nästa träning till, ett, till ett, en planering av nästkommande match eller bevakning av en motståndare eller eh, en titt på en, en helt ny spelare. Eller en, någon form av dialog med någon ledare eller sportchefen eller sponsor eller media så att det finns där hela tiden. Det präglar mycket av till tillvaron. Du vann SM Guld med och är nu tränare i en av Sveriges största föreningar så att du är ju en framgångsrik tränare på många sätt. Vad tror du är din spetskompetens som tränare? Det är... Ska man vara riktigt död nu så ska man väl i... Egentligen inte bedöma det själv, utan det ska, väl, det ska väl andra få göra. Men om man gör lite av kaltenödmikheten så tror jag att jag är, jag är en väldigt driven person. Jag är en energifull person. Jag, har, jag tror att jag är bra på att selektera, alltså välja och se vilka, vilka spelare och vilka människor som, som är bra. Och så någonstans ska vara bra för, för mitt lag och den vägen på något sätt också att få med, med spelarna och ledarna mot ett gemensamt mål. Sen måste man självklart ha, ha ledaregenskaper och man måste få fånga sin grupp, man måste eh, vara bra på att strukturera och organisera eh, och allt det där. Liksom, typ så. Det är självklart det, det fotbollsmässiga, det tekniskt taktiska och sådana bitar och så, men eh, samtidigt... Som det är egentligen i livet så är ens styrka alltid en svaghet. Så att det finns gånger där, där engagemanget och energin och det drivet också blir en svaghet. Men det spelar ingen roll vad, vad din styrka är. Det, det är alltid också den det, det svaghet vid, vid något tillfälle, helt säkert. Hur är din relation till styrelsen i IFK Göteborg och Håkan Mild? Ja, styrelsen är de människorna där kompetenta och, och, och trevliga. Och, eh, det är inte så att man, att man som tränare att det är så att man har någon löpande, eh, löpande dialog med någon styrelse. Man, man stöter på dem i vissa tillfällen och eh, man har nått officiellt möte och sådana bitar och det har känts bra hela vägen tycker jag. Det känns som att det är organiserat och bra. Eh, men med Håkan så är det en om eh, om dialogen och, och relationen med styrelsen här mer av på något sätt. Så att eh, nu är det Rooney mål. Fantastiskt fint mål. Vi kollar på Manchester City Manchester United kan man säga. Det här var ett klass av slut men kombinationen kanske ett lite dåligt mål att ingripa. Jag, jag såg det inte men 1-0 på borta plan för United precis ska jag säga. Kombinationen ligger nära varandra. Han bröstar där också fan sig. Jag släpper precis vid ett tillfälle. Ja, det är en bra avslut. Fel har. Snyggt. Precis. Nu tappade jag tråden lite grann vad jag var någonstans. Relationen med Håkan mild. Ja, men alltså, det är klart att om, om styrelser som sådana bitar är mer av. Nej, långt ifrån en daglig mellan ben också. Eh, långt från någon daglig relation så är ju kontakten med Håkan är ju liksom är ju mer än frekvent. Det är en ständig dialog hela tiden, både på träningsanläggningen dagligen men också på kvällar i telefonsamtal och sådär. Det är han och jag som mångt och mycket självklart liksom driver det fotbollsmässiga tillsammans med de typ. Så Det är en, en, en dialog som jag tycker är väldigt bra. Håkan är en väldigt driven person, också extrem extrem vinnarskall och extremt lojal mot IFK Göteborg och jobba stenhårt och det betyder inte att det, att det alltid är på något sätt bara bara liksom solsken och vackert väder och, och glädje utan det är högt i tak och, och liksom, med en dialog men alltid är det respekt och lojalitet. Vilken premiss hade du när du tog över IFK Göteborg? Vad hade Håkan sagt till dig att den här typen av IFKC framför mig? 3, 4, 5 år. Och nu har vi anställt dig som ung och dynamisk tränare. Fick du något, liksom, något uppdrag sådär? Ja, uppdraget är ju fortfarande. Det är ju vision. Det är att vara ett topplag i all och nå någonstans att vara, att nå topp tre är frekvent och, och nå Europakup-spel. Det är ju glasklart och det tycker jag det är helt rimligt med, med den identiteten av förening som, som Bluvits står för. Så att Sen som så självklart, så, som jag tror är jätteviktigt i alla föreningar, det är att föreningen måste ju alltid stå för sin värdegrund och sin historik och tradition. Eh, och sen som tränaren kommer, för att oavsett hur, hur länge jag är i Göteborg så kommer jag bara vara en, en väldigt liten del av YF Göteborgs totala historia. Den ödmjukhet måste man ha. Så att någonstans det gäller att hitta en kombination av mitt, mitt personliga ledarskap men också inte heller göra avkall på, på blåvitt totala värdegrund. Det är, där man, det är den mixen man måste finna. Så att det var egentligen de, de premisserna. Det är klart att, att, att, att Blåvitt har en vision. Vad vill man göra man har en stor tro på sin egen akademi. Att många unga spel ska finnas med under. Från och sådana saker. Så att, ja, det var egentligen inte speciellt uppsynväckande. Du var en som godmare i bultar något form av AIK hjärta fortfarande i dig. Man ska erkänna det la vet och det är att jag var verksam i AIK i tolv säsonger. Jag var inte bara chefstränare i AIK under, under ett och ett halvt år eller vad det var forteng utan jag var verksam i AIK i tolv års tid och liksom var tränare från poänglag till till juniorlag och var med i en, i en resa med med både som talangutveckling och seniorverksamhet och samarbetsklubbar och, och, och, och det mer också A-lag och, och, och, och seger och sådana saker. Så att, ska jag säga att jag inte har någon på något sätt någon form av kraftig respekt för AIK, då ljuger jag. Samtidigt så, är, så har jag tagit ett beslut och gjorde det väldigt tidigt det att jag, att jag är fotbollstränare och jag också är så pass liksom, cynisk i liksom, att, att, att det är väldigt få förunnat att får ha det här som yrke. Och jag har gått all in för att vara fotbollstränare, jag har, ingen, jag har ingen skön yrkesutbildning att luta mig tillbaka på. Utan jag är fotbollstränare och är ganska naken där. Sen självklart så, liksom, så öppnas det möjligheter i fotbollens värld. När man har den med, med ledarskap och det finns teambildning och, och föreläsningar och media som de här jobbade med dig i Eurosport och sådana saker men som är kopplade till det. Och det är klart att där, där blir ens på något sätt eh, anställbarhet blir ju större desto högre upp man kommer självklart typ så. Eh, men att, eh, att någonstans så, så måste jag vara oerhört över att det är ett väldigt fint jobb jag har och får verka på högsta nivå. Eh, och för någon att vara med och beröra så många människor som bryr sig, det är fantastiskt. Så att någonstans så har jag oerhört stor respekt för, för mitt arbete. Och idag är jag tränare för Göteborg och jag är extremt stolt över det. Jag känner mig hedrad över att bli selekterad för att ha ett sådant uppdrag och, och jag jobbar stenhårt för att nå framgång med dem. Det jag sagt till mig är med, att tränarryket inte så mycket handlar om taktik kanske, utan mer people management skills. Kan du utveckla det? Är du bra på att liksom hantera personer och stödja spelarna när de behöver det? Och... Det är en kombination. Det är klart att, att det, som det handlar om att det är både om... Det tekniskt-taktiska jag har ju självklart en extremt viktig del. Trots hur man ska sparka bollen och hur man ska springa. och Det fysiska och få är en väldigt fysisk sport. Så det är klart att man måste ha en tydlig idé kring det. Men som sagt, ledarskapet och få folk att gå mot ett gemensamt mål, och, det är kanske det som jag är mest fascinerad kring. Fast jag, har, jag är väldigt fotbollsintresserad och känner att man det här går lite vågigare. Jag känner att, att jag har fått en ny kick där och det är klart att när man implementerar en ny idé och sådana saker, vad ska man trycka på för knappar då? Och sådär, så att, där har, jag fått, där har jag fått en kick, tycker jag, på en Det är en utmaning. Men jag tror att jag är. Jag inbildar mig i alla fall att jag är bra på att, på att se individen. Vilken är den bästa spelaren du har tränat? Det är en. Det är en komplex fråga, självklart. Jag tycker att. Det finns ju massa olika, massa olika aspekter på det där. Vad är den bästa spelaren, är det han som har hade bästa teknik eller var det han som gjorde mest mål eller eller är det han som smittade laget med energi hela vägen typ så. Det finns olika typer av spelare, en spelare som jag har idag exempelvis i, om jag säger när det gäller Pontus Farnrud i Göteborg så har jag nog aldrig tränat en spelare som har sån välutvecklad speluppfattning som han har. Eh, han ser passningar som han ser och dessutom har han de tekniska attributen för att kunna spela in spelare. Eh, vi har eh, Tobias Hussein eh, som eh, har, har en eh, Fantastisk förmåga att, eh, att någonstans, att, eh, att eh, när han är i flowet, att eh, hitta avslut. Eh, Tobias eh, hade många avslut och gjorde kanske inte så många mål det här året. Men har en kvalitet ja, i boxen som är, som är riktigt bra. Sen i AIK så många bra spelare också. Ivan Obelo var en väldigt eh, speciell spelare där var extremt eh, hårt arbetande och fantastisk speluppfattning, jag körde jämt det var extremt professionella alla forum och, och så hade jag några, några spelare i, i Grekland någon grekisk landslagsspelare och någon ganesa det var riktigt bra så, och till alla de duktiga fotbollsspelare som, som jag har haft egentligen i, i alla A-trupper som har varit verksamhet. Om du fick plocka vilken spelare du ville ifrån allsvenskan eller utomlands realistiskt till IFK Göteborg, vem hade det varit då? ja det vet jag inte det är klart att är du förtjust i någon i Otippat? otippat. det är klart att GIF Göteborg har ju, en, har ju en förmåga att locka, locka tillbaka sina spelare. Eh, som, har, som har varit ute och, och spelat och ha tillbaka. Och liksom, eh, som ha form typ av hemvändare. ha ha en spelare som, som eh, jag menar, det Gustav Sansson är ute, ute idag och, och, och spelar. Eh, Marcus Berg är en eh, väldigt duktig spelare och tror väl att för han spelar med kontinuitet någonstans. Och, så ska jag bli förvånade om inte han är med och eh, spelar, spelar frekvent i ett landslag över tid. Eh, och sen självklart Pontus Wärmblom som en, som en sån här spelare som man... Nu känner jag inte honom alls, men en sån spelare som eh, man skulle älska att ha i, ha, sitt, ha i sitt lag. Jag följer honom på Twitter. Han, är ganska, han verkar vara en ganska vibrerande och levande människa. Men som sagt, jag, jag känner inte honom alls. Eh, däremot är det en sån spelare som man, så när man står på andra sidan. Så är det en sån spelare som man, som man eh, kan se en tydlig rivalitet mot. Eh, men en sån spelare som man, man har med sig så är en sån, en sån spelare som är säkert helt fantastisk att ha med sig. Mm. Du som en av ganska få svenska tränare fick du chansen utomlands 2010 när du tränade en klubb i Grekland. Panionios heter mm. de var. Hur vill du beskriva det äventyret? Att det var en fantastisk utmaning. Att Det var självklart smärtsamt att lämna det man hade samtidigt så, som jag sa i den här cyniska världen och extremt få Skandinavien överhuvudtaget och framförallt ska jag får chansen att träna utanför Sverige och Skandinavien så kände jag det att jag ville ta den chansen och prova. Eh, och det var fantastiskt på många sätt. Men bara sätta sig på planen till Aten och eh, sitta där i, i ett styrelserum med massa rökande greker där och eh, Någonstans och eh, allt vad det innebar där och komma dit och sätta sig in i allting. Och det, var, det, var en, det var en fantastisk utmaning och det var det är absolut ingenting som jag, jag önskade gjort. Men det var mycket konstigt med den där sessionen också. va? Både, både, både ja och nej vill jag påstå. Eh, många saker är väldigt eh, att träna ett fotbollslag eh, på, på plan. Liksom spelarna i den här generationen någonstans, jag menar även fast man är i Sverige, jag menar titta på hur många nationaliteter som finns i trupperna idag Så eh, Så är det klart att den förutelsen är väldigt lik tycker jag, däremot den stora skillnaden det är ju Att i Sverige så finns det en Någon typ form av värdegrund i respektive klubb och oavsett om man byter tränare eller inte så finns det någon form av värdegrund kvar i Grekland så är det så, där byter man ju spelare och eh, ledare och ägarskap så många gånger så att man tappar också identiteten och, och, och värdegrunden. Eh, och det, man, det känns jättebra i veckorna, jättebra i förberedelser för match, så kan det hända någonting. Där man tappar allt, man kan, komma i, man kan ta ledningen och tappa man koncepten fullständigt för man har, inga, man har ingen värde att stå på. Det finns ingen grund, eh, man har för lite tid att bygga upp allting på. Så att man ska egentligen, om man ska vara två navel, igen. Eh, man, ska, man, ska liksom, man, man måste nå en kortsiktig framgång för att man på något sätt kan kunna, kunna öka sitt utrymme och få kunna bygga upp någonting där då. Och där är vi så, förutom de stora klubbarna så är det ju inte liksom, nu är det lite speciellt för nu, nu är ordningen där, just nu har de ju använts för att det här med, med pengarna på ekonomin i Grekland har påverkat, men när jag var där så var det totalt, då var det glasklart, det var ju liksom Panathinaikos och Olympiacos som liksom, som var över allting annat och det innebär liksom att alla andra klubbar liksom har ju såna så helt andra förutsättningar, så att ja. Är du ledsen när du var tvungen att lämna efter några månader bara? Nej, jag var ju. Jag kom dit i. i jag kommer ihåg det var slutet på april eller maj. Eh, och sen så var jag där då i. Ja, maj, Juni, juli, augusti, september. Var, jag tror att det var någon skift där om det var oktober eller november, jag kommer inte riktigt ihåg. Eh, så att ledsen, eh, ledsen nej. Eh, man vet hur det funkar. och Liksom fick känna på både träning och en, en hel del matcher, både träningsmatcher och träningsmatcher, och kupp och sådana saker. Så äh, Ledsen nej, där måste jag önska själv att man hade fått få chansen för länge, men det måste vara ju, var ju inte speciellt otänkbart för att det är klart att det var ju klubbar som hade. Som hade, som hade sparkat sin tränare, till och med innan serien när hade börjat och efter ett par omgångar. Så man tar inte det speciellt personligt där och så. Så är det klart att det är, det är alltid smärtsamt när man lär känna nya människor och känns att man trivs socialt bra. och allt det, där. det är klart att, att man hade, hade önskat att vara längre. Vill du ut i Europa igen? Du är ju ganska ung. Ja, det är klart. Jag menar, ja, först och främst så vill jag ut i Europa med, med mitt lag. Det här är nu. Jag vill, ha, jag vill ha framgång här. Jag vill, eh, jag, vill, jag vill ha ädla medaljer och helst den ädlaste. Eh, sen vill jag självklart spela ihop med mitt lag sen är det klart att det tycker du stolar med. Jag tror att man måste alltid ha också även ha personliga mål men samtidigt som mitt jobb så är det så att menar, det är en sån kraftig win-win är, är det bra för ens eh, förening och ens lag så blir det också bra för en själv så att, jag menar det är liksom det är liksom en, en, en, en ett, ett läge där man, där man alltid måste på något sätt leverera resultat med sitt lag för att, för att få möjlighet. Mm. Du har varit tränare i två av de klubbarna som kanske har mest press på sig. I alla fall ifrån media. AIK och IFK Göteborg. Hur vill du beskriva skillnaden i press som um, tränare för de två klubbarna? Eller likheter, det är kanske är ja, jättelikt. Egentligen så är det så att det um, det finns ju självklart många likheter, det är stora fanskarer, det är Sveriges två största, om de inte är, eller de största föreningarna och allt det där, typ med historik och anor och allt det där. typ så. Så Jag bedömer att det är, att det är väldigt likt. Sen är det är ju skillnad på, på någonstans på städernas, på städernas mentalitet. Och det är kanske där, det är där de, de, de stora olikheterna ligger i. Det finns, en, det finns en stor kan säga, stolthet i båda, självklart. Så där jag bedömer att det är stolthet och passionerat i båda där jag kanske upplever Göteborg som lite mera totalt, Då inte jag som liksom, egentligen som fans utan totalt sett i, i stan lite mer kamratligare lite mer varmare eh, så eh, medan eh, Stockholm kanske eh, lite mer eh, lite hårdare lite eh, arrogantare om jag får uttrycka mig slarvigt så eh, men inte några milsvida eh, eh, olikheter. Kommer många blå fans fram till dig i Göteborg på stan och, och vill snacka med dig? Det är inte så att jag är, att jag är helt anonym, eh, sen är det så att det är klart att eh, det är inte otänkbart att, att, att folk uttrycker sina, uttryck, uttrycker sina synpunkter men det ser jag som normalt att jag tror nog att även att, eh, att i Växjö och i Sundsvall och, eh, vad du är för, eller i Mjällby eller var i Degefors, eller vad någonstans. Så, att, så det är alltid något som man blir igenkänned på synpunkter. Men ja, jag bedömer att det har varit av väldigt kontrollerande karaktär. Så att, men att man är, att uh, många som känner igen apan är ganska glasklart. Vad är det bästa med blåvitt tycker du? Att det, finns en, uh, att det finns en tydlig identitet, att det finns en tydlig värdegrund. och att det finns en uh, att en eh, stabilitet i föreningen som jag tycker är, är, är bra. Det känns så det är klart att eh, det är framförallt det. Och det, fin det finns anor och det finns en, det finns en stabilitet. Man liksom, man, eh, det känns som att eh, väldigt mycket är under kontrollerade former. Det känns som att man även i en sån här situation som vi var i år när vi gör... Eh, en resultatmässig svag, svag säsong så jag tycker att det känns, som, det känns som att det gungar inte, i alla fall inte i, i, i den bemärkelsen som jag skulle känna. Och det är klart jag är väldigt djupt in i det. Så att, jag tycker att det var en, ett stabilt agerande i ett väldigt jobbigt år. Tycker du att IFK skulle kunna ta hand om sina gamla hjältar på ett... På annorlunda sätt. Mild är ju där som ett stort exempel, såklart. Men det finns ju fler som har gjort mycket saker för klubben på planen mm. som inte kanske har vänt tillbaka och haft ledande roller. Hur ser du på det? Jag vet inte. Det, jag tror att det bästa är kombinationen. Jag tror att det är, är bra att man, att man både använder personer som har varit i föreningen med lång period och har, har ett hjärta för föreningen och känner till värdegrunder. Men jag tror att det är bra också att man i vissa skeden också får in personer som är med andra ögon och sådana bitar. Sen handlar det ju alltid om att vara, alltid vara till lite bra och det är klart att eh, det är klart att eh, de som ändå har varit gamla, den bästa, bästa är ju om, om, man, om man har en, en, en erfarenhet som fotbollsspelare och Eh, någonstans eh, också ha leveregenskaper och kan lyckas komma ner de två. Men det sticker jag inte under stolen med. Jag har ju inte varit i närheten av att någon, någon elitspel. Det är klart att jag hade önskat att han också hade gjort x antal hundra matcher i, för en elitklubb och spelat i landskamp och Champions League och sådana saker. Och då har man då faller för ledarskap och fotbollsträning, då blir man ju ruskigt vass. Men eh, så att eh, jag tror att man... Eh, det säkert de som, som man kan dra, dra nytta av dess kompetens, det finns ju folk som, som också finns i, i andra delar av organisationen på marknadssidan och sådana saker som har spelat om Jag känner inte Andersson där nu och eh, har jobbat där och, och eh, Stefan Lamba på till med, med scoutingen och Jonny Ekström och, och jobbar lite med lite, lite talangträning och sådana saker, så det, så, det, så, det, så det finns så. Tror du att det är realistiskt att eh, tro att IFK Göteborg ska komma ut i Europa på samma sätt som de gjorde på 80- och 90-talen? Kan en blåvit fan ha det som dröm nu för tiden? Det är klart att, att vinna eh, någonstans Europatitlar. Det är klart att det... Eh, där har ju kanske spelreglerna ändrats lite grann idag. Det är klart att blåvit eh, har två stycken Europacupp- eh, segar, eller eh, F-kuppen det är klart att eh, det är ju oerhört eh, stort. Eh, det kanske inte kortsiktigt är är, är, är, är är realistiskt, men däremot att spela, spela som i Euroleague eller Champions League bedömer jag att, jag menar, tittar man i år, jag menar Helsingborg och, och AUK, tar ta sig dit och man samlar på sig erfarenhet men man måste, man måste bryta barriären. Det är klart att först måste ju se till att ha topppositioner i allfranska. Och får man det då får man ju också chansen att kvalificera sig. Så det är klart att man måste. Man måste, man måste hamna på den nivån som man får göra det frekvent, för då däremot då kan man ju vara där och, och samla på sig och så, så så vips. Det är klart tittar man på lag som tar sig in i Champions League med alltså, det här allt så att det bedömer inte jag som är, är, är, är, är... Vi möter liksom Batty på i, under försäsongen på, på träningsmatch och vi förlorar med 1-0. Absolut, i träningsmatch och de är vassa absolut. man känner så här, hade det varit ett att mötet man möta ett sånt här lag i ett Champions League-kval så är det som liksom inte omöjligt liksom att, att, liksom att eh, få ett bra resultat på, på, på borta planet. Ett eh, 0-0-resultat eller få, ett, eh, få en uddamålsförlust för att knäppa dem hemma. Det är inte otäckbart. Det är inte otäckbart. Och det är förslag från cypriotiska eh, alltså, lag och såna här saker också. Så det känns som att, det är en barriär som man måste över, men jag ser absolut inte att det är orealistiskt. Om det skulle inträffa, vad hade det inneburit då för IFK som förening och alla miljoner och så vidare? Skulle det förändra allting för din klubb om ni nu skulle ta er in i Champions League om två år eller sådär? Jag tror, jag tror att, man, att Blåvet idag har en stabilitet och man har... Min känsla är att man har ordning på finanserna och, och, så, och sådana bitar men det är klart att, att på, på intäktssidan så det är det klart att att jag är någon, långt från expert på det området så kan vi konstatera att vad det innebär att ta sig in i, i, de, här, i de här turneringarna med, liksom med direkta bonusar från, från, från eh, i samband med kvalificeringar och sponsintäkter och tv. och sådana. Det är bara att att det är klart att det gör att man, att man får en helt annan bas. Så är det när uh, jag hade ett sånt här samtal med Rickard Norling från så berättade han att han läser poesi och att han är rätt mjuk av sig som person v vad vet man inte om dig? har du någon sån grej att ah, jag är rätt vass på att laga mat eller någonting sånt där <laughs> man kan väl konstigt man, man, man ska ju erkänna det alla vet och det är att jag är en äh, människa som äh, jag jobbar stenhårt med mig själv man, man äh, har sina brister och desto Desto längre tid man lever, desto, desto tydligare blir det. Man, man, det är, nu låter det väldigt flummiga men det känns som att man... Man drar på sig en hel del erfarenheter och man, man framförallt eh, lär... Man lär sig själv att se på sig själv och situationer och på sin omgivning. Och de som man de som står närmast och de som man har kärlek till och som jag vet att man, att man liksom någonstans måste... Man måste sätta allting i rätt perspektiv. Eh, Fotboll betyder extremt mycket för mig. Jag håller på med det här för att, för att jag, vill, jag vill vinna. Jag tycker det är fantastiskt. Jag tycker att det är den känslan man får när man har vunnit någonting det, är liksom, det står över allting annat. I känslan, i den euforiska känslan. Sen så finns det liksom, i form av liksom, kärlek och relationer och.. Eh, vänskap och sådana saker. Det är en helt annan sak där man måste sätta allting i perspektiv. Och det är klart att när någonting händer i ens omgivning. När, man, när folk blir ledsna. Eller man liksom. Eh, jag ska säga att eh, saker och ting som påverkar ens hälsa. Och som, de som man bryr sig med mest om. Då någonstans. Det är klart att man får sätta det i perspektiv. så att man ska slå bollen i mål. Men. Eh, jag drivs av att eh, vinna. Och med det flummiga svaret som jag säger är att jag. Eh, jag lever ett liv som är väldigt fokuserat kring, kring fotbollen men försöker berika mitt sociala liv så mycket som möjligt och det har inte varit så jättebra eh, under många år i min vuxna tid utan jag har gått all in för att få nå hit. Så det egentligen parallellt med det, det som jag, det folk inte vet att jag parallellt med det här jobbar med stenvart med mig själv för att att vara en eh, både en väldigt bra fotbollstränare och en eh, bra eh, medmänniska och, och eh, vara en bra Person som, som inte bara eh, ritar pilar och vill vinna. Det är det svårt att kombinera rollen som fotbollstränare med att vara en familjeman? Det är inte lätt. Eh, det är, samtidigt det är det är verkligen det som jag eh, försöker eh, och säga. Det är alltså att säga. Det, det, det är en ständig process i, i det här. Liksom, typ så. Jag menar, det är klart att det är som om man har också ett yrke som berör så väldigt många människor, och det är klart att, att det, Säga det att man, att som att man vaknar upp på, på, på matchdag och tycker att det är så fantastiskt roligt. Då är det en, det är en ren lögn att det är så. Däremot att man, att man älskar det. Att det är som att man, man står där och när man spelar och man är uppe i det. Det är en fantastisk känsla det, det också. Men att säga att, att elitfotboll och elitidrott när det, är, när det är på sin spets. Att det bara är kul. Det är lögn. Så det, det, däremot så är det, det är en extremt utmanande företeelse och det, det, det är som det, det är det svart eller vitt det är vinst eller förlust och det är som det, det berör, det frigör så många som känslor och sådana saker och så men, men att, att, att att bakom det här tuffa så finns det en extrem vacker och det är när man vinner för då är det ju någonting som är Då är allt det alltid tuffa, allt det som man har gått igenom, alla de timmarna, alla Alla belackare, alla som är kritiskt granskande, alla som någonstans pekar, pekar finger åt I dubbel någonstans då är det värt att ta det när, när man blåser av Och det får man ju påminna sig själv om och det är en, det är en process så, eh, så att man, man, man får jobba med så att, eh, jag har gjort det över ganska lång tid och det är klart att folk säger så ja, du har, har man inte gjort det så många år på högsta nivå? Nej. Det är, visst, jag har kanske jobbat på elitnivå på riktigt sen 06 när jag steg, tog steget in och Vassa Stenen tränade i Allsvenskan. Men innan dess så var jag också tränare för för elitpojklag och juniorlag på, på, på, på sverigen nivå och såna saker och det är klart att när jag kommer som en väldigt ung ledare så då när jag står där som 18-åring och tränar för ett elitlag i Stockholm för 13-åringar och den pressen jag har för mig själv och från föreningen och från, från föräldragruppen som står och klockar hur länge sin stån spelar. det är liksom det är ju, Den känslan då är ju, värre, är ju värre än vad det är för mig idag när jag blir kritiskt granskad utifrån journalister och fans och klubbdelning och sådana saker. Det är ungefär samma företeelse i förhållande till, alltså, till, till vad jag har för erfarenhet. Så att, det är inte, det är inte helt, så att allt det här någonstans måste man ju lära sig och det är en resa. Ibland så går man också på, man, man måste, det är, en, det är en ständig utveckling, hitta balanser mellan det sociala livet och, och det här fotbollsmuperiet. Typ så, och det är klart att jag är 37 år gammal, jag, man har en ganska lång, om det är fotbollstränare som man vill vara, vilket jag, Allting tyder på så, så har jag i har jag minst en, en 20-25 år kvar. Och det är klart att då måste man kunna hantera det här. För annars så blir man inte, inte långlivet. Det låter lite på dig som att du tycker att en av de tråkiga sakerna är att hantera media exempelvis. Hur ser du på din relation till media? Jag tror, liksom, jag, nej, det, det säger jag inte. Eh, Däremot det, det ingår. Någonstans. Och det, det jag menar är att det är inte bara kul. Det, jag menar, liksom, det är så att det ingår, när Är man tränare på högsta nivå då ingår att den är ifrågasatt. Då ingår att man står där när journalisten står, står och, och, och, och frågar eh, 25 sekunder efter slutsignalen när, när man har släppt in ett mål i, i sista sekunden. Då står han och frågar hur det känns och är du liksom, rätt man för det här uppdraget? Då är det bara att i sura jävla appet och köra. Eller att är liksom, att fansen som, som har betalt... Liksom, Eh, dyra pengar för att, för att eh, få se sitt lag vinna stå någonstans eh, och så förlorar man det är klart att för mig så är det som det är inte ens konstig företeelse att de står där på barrikaden och skriker att träna ja ska sluta, det ser jag som högst normalt det, så att det, tråkigt eh, nej eh, jobbigt nej, normalt ja, vackert nej Typ så. Det, är som jag ser, jag betraktar som, det, det får man ta när man tar det här jobbet och det är så att vill man bara hålla på med någonting som bara är vackert, som bara är, som bara är trevligt, någonting som bara på något sätt är, är mjukt och liksom kul bara, då är det inte i rätt forum. Vad har du för relation till göteborgs -pressen? Nej men ja, jag ser det som att det, det är klart att det är jag. Utifrån mitt eget perspektiv så tycker jag inte att, jag har varit, att det inte är dåligt. Sen det finns ju de säkert som tycker att man är sämre och bättre och sådana saker. Det är också helt normalt. Och det är bara absolut. Det finns läsa om röstningar och coach är värdelös. Och hur, absolut. Men det är, som, det är bara... Det är, jag vet också om att det är, det är en värld som är... Det är också en värld som är också normalt igen. Och det jag vet också om det är att... Att det handlar om att inom inombords hitta en balans där man också ibland måste bara le inombords. När det någonstans Jag vet om att samma person som, som kräver hans avgång. Är den personen som också skulle kunna ställa sig längst fram i hyllningskörerna. Så att den, den förtesen så är det bara inombords har ett, ett extremt stort leende. Tycker du att det finns någon tidning eller någon journalist eller någonting sånt där som är ute efter dig och attackerar dig gång på gång på gång? Ja, det, är, det är för säkert någon som, som inte har mig på ok i på kontoret. Om man ska vara riktigt ärlig så är det ingenting som jag ligger sömlas över. Och det finns någon journalist som säkert är väldigt kritiskt granskande och har synpunkter som jag aldrig någon gång har, har träffat. Jag vet inte vilka, vilka människor det är. Även fast jag är en ganska person med god perception och känner igen folk och vet vad de har på uppgifter och sådana saker. Det är personligt som jag har jobbat i den här världen hyfsat många år nu och varit med i... I klubbar som, som berör många. och Det är klart att det, vissa har jag inte sett. och De har, kan göra från utifrån mitt, min, min person och mitt ledarskap. Men så återigen, det handlar bara om att eh, så är den här världen och att det är bara har ett eh, stort leende inombords. Vad har du för intressen utöver fotbollen? Om du leder, vad jag gillar du att göra? Liksom. Ja, det det blir ju så att ens, ens, ens li... Jag tycker om att resa, det tycker jag är trevligt. Det eh, känns också som att det är någon typ av form av frizon också när man, när man har det här jobbet. Där man är förhållandevis eh, någonstans... Eh, ska jag säga, man berör många och det känns som att man, man ska vara helt ledig så det känns nästan som att man bort bort grann är det bästa. Eh, så det tycker jag om. Och sen så är det, en, är det en ständig kamp med det fysiska. att eh, Man måste se till att man... Håller sig någonstans flytande rent fysiskt så att man, att man äh, håller äh, fettman på avstånd så mycket som möjligt och äh, liksom kriga med det så att man orkar or orka och bära kroppen på, på träningsplanen och äh, orkar sitta i bussen och se till att man har tillräckligt bra fysik så att så att sömnen är god och att man orkar att hämta kraften igen för att det är en ny match på söndag. Och så nu en ny match på söndag och så en ny match på söndag och så är ny match nästa söndag. Och så är det några söndagar till och många söndagar till och det gäller att man, att man måste kunna hantera det. Har du en dröm att ta över landslaget? Du sa nu att nu kan jag tänka, nu kan jag tänka mig jobba med det här i 20 eller 25 år framöver. Mm. Finns det liksom med i tankarna någonstans att det hade varit lite trevligt att köra landslaget om... 21 år. Jag tror, jag tror att ett landslagsuppdrag är ett fantastiskt uppdrag i sig. Alltså oavsett vad man är är för landslag. Eller, det är klart att man får jobba med de bästa spelarna i sitt land och det är inte så att det är, liksom att, det är att det är match varje dag eller träning varje dag. Utan det är klart att det krävs oerhört mycket förberedelse. Men man har de bästa förutsättningarna och de bästa spelarna i landet. Så det är klart att det är en. Det är en ett trevligt uppdrag och ett hedersuppdrag men innan han som sitter här i din fina soffa kan bli aktuell för ett landslag då är det då är det många år och det är, det, är många, det är många lag och det är många titlar som ska bära sig hem och sådana saker så att när vi sitter och ser Manchester City United där så sitter Backe i studion och väl konstaterar det att det är i många år man ska kriga och hålla sig på högsta nivå och någonstans och har man levererat över lång period och haft bra uppdrag så är ja, det första som man kan bli aktuell och innan jag är där då, då är det, det är många designier. Vem tycker att jag borde intervjua framöver? Det hade varit kul att lyssna på tycker du 45 minuter en timme i sportvärlden? Ja, det finns ju många skickliga, duktiga idrottsledare och, och personer. Jag skulle tycka det var intressant att kanske prata med någon som är som, som är på den högsta nivån som kanske inte står, i, står i, i, i det absoluta rampljuset utan någonstans som, som på något sätt eh, eh, som kanske inte har ett huvudansvar eller som kanske är, är stjärnspelaren eller stjärnreportaren utan någon som precis stundrät undrar om vem det är, det vet jag inte men det tycker jag, den, den kan jag väl ha för jag suger lite grann på men det skulle jag tycka vara, vara intressant. Mm. Slutligen då, hur lyder din filosofi i sportvärlden som, som fotbollstränare? Hur, hur skulle du vilja att folk talar om dig när allt är sakta gjort när du klarar om, säg att du klarar om 30 år då? Mm. Hur skulle du vilja att folk liksom talar om Micah Starets arv som fotbollstränare? Att, eh, att jag behandlade folk rättvist på ett, olik, på ett olika sätt. Att han var en eh, energifylld människa, en passionerad människa eh, som brydde sig om, eh, om laget, om gruppen om föreningen. Och kan vara en jävla massa matcher och titlar. Bra. Tack för att du kom och gästade på det. Stort tack.